Nyårsdikt. De närmaste fyra åren, alltså lika lång tid som vår nyvalda regering kommer att sitta ska jag ägna åt ett forskningsprojekt med titeln Skrivande som förändring, Skrivande som ansvar Men det är något i denna titel som idag, den 29 september 2010, besvärar mig Kanske för att ansvar är ett ord som återkommer gång på gång i de riktlinjer som formulerats av det parti vars namn är ett anagram på egoisterna medverkar För mig är ansvar fundamentalt för den skrivande handlingen Om poesin och litteraturen karakteriseras av enorma möjligheter vägar till förändring som frihet så måste denna Frihet också medföra förpliktelser Motkrav En motrörelse Och denna motrörelse Måste utgöras av en fråga om Ansvar Att ta hand om det man skriver Varje gestaltande akt Måste också kunna ta ansvar för de ord Bilder, tankar Som kastas ut i världen Men det som skrämmer mig Är att det partivas namn är Ett anagram på omskriva det genererat, steg för steg försöker göra ordet ansvar till sitt. Vilket på sätt och vis smärtar mig minst lika mycket som när de marknadsliberala krafterna på slutet av 80-talet slutligen lyckades tömma ordet frihet på all politisk sprängkraft. Och är det inte ganska märkligt att dessa två ord som liksom hör samman likt diuskurerna eller symbolens två benbitar. Att det är dessa två hörnstenar för all konstnärlig verksamhet som absorberas. Eller varför inte assimileras och mals ner till att betyda ingenting av just de krafter. För vilka konstnärlig verksamhet, konstnärlig frihet och konstnärligt ansvar betyder just ingenting. Kanske är detta en given utgångspunkt- att det parti vars namn är ett anagram på medgerakt aversioner tar sig längst in i våra språkhjärtan. Det vore skandalöst, ja snudd på oetiskt, att här anföra som exempel hur 2009 års Nobelpristagare Herta Müller beskriver att alla totalitära stater tar språket i sin tjänst. Eller hur den sublima omöjligheten i Paul Zelens poesi pekar rakt in i det faktum att den är skriven på Bödlarnas språk, tyska. Ja, utan att anföra dessa exempel så ändå. Odemokratiska krafter gör något med vårt språk. När ordföranden för partiet vars namn ett anagram på Ekvatorns emigrerade- när han upprepar ordet ansvar har det väldigt lite gemensamt med det ansvar som filosofen Emmanuel Levinas beskriver som utgångspunkten för den etiska subjektiviteten, nämligen mitt ansvar inför den andra. Och att det paradoxalt nog är så som främling och alienus som människan inte är alienerad. För Levinas hänger ansvar ihop med andra. Och detta att vara mänsklig sammanfaller med förmågan att vara öppen inför den andres radikalt, icke-begripliga alteritet. Det är därför djupt symptomatiskt och nästan parodiskt att också hos partiet vars namn ett anagram på dogmatiker enerveras så tycks ordet ansvar skjuta i höjden när det blir tal om de andra. I deras riktlinjer står det under rubriken En ansvarsfull invandringspolitik- Följande. I vårt Sverige förs en ansvarsfull invandringspolitik. Men i dagens Sverige förs en djupt oansvarig invandrings- och integrationspolitik. Den oansvariga och kravlösa svenska integrations- och invandringspolitiken som ett första steg mot en mer ansvarsfull och hållbar invandrings- och flyktingspolitik. Visa ansiktet, manar etiken oss. Ansiktet är sårbarhet, utsatthet och hela dess mening är etisk. Orden som ansiktet uttalar är, du skall icke döda. Med Levinas ord. Ansiktets närvaro innebär en befallning som är omöjlig att tillbakavisa- ett budord. Det här är början på etiken och livet. Inte för att den andra är som jag. Inte för att den andra skulle vara reducerbar till min värld och det som jag kan förstå. Här Här består humanismens kardinalfel. Alltså hur ni sopar bort min singularitet. Min alteritet. När ni säger ni är precis som jag. Den... Infantila och den imaginära inbildningen att alla ska förstå varandra bara vi lär oss att kommunicera lite bättre ungefär lika förödande som det assimileringskrav som partiet vars namnet anagram på motverkade ariors gen formulerar i sina riktlinjer, det vill säga att utplåna alla skillnader. Alla ni som grät glädjetårar när Barack Obama vann presidentvalet 2008 det är till er jag vänder mig nu. Tron på en universell förståelse Inte bara naiv utan också farlig Ja, totalitär i sin förnuftsstyrkan Den kritik som formuleras mot partiet Vars namn är ett anagram på Regerar emot skrivande Utgår ofta från ett argument som Förespråkar pluralism Det mångkulturella samhället etc Inget fel i det men problemet är hur man gör det argumentet för det pluralistiska samhället formuleras nästan till alltid i termer av berikande, i termer av ekonomi, användning, funktion och i termer av nytta. Se exempelvis Anders Jonssons debattartikel i DN den 15 september den heter Bevara Sverige svenskt där han räknar upp invandrare inom område efter område och vad de har tillfört Sverige. Plötsligt har vänstern och alla andra som tar avstånd från det parti vars namnet anagram på verkar som integrerade blivit utilitarister för enbart när det gäller de andra ställer vi oss den skamlösa frågan ja, vad kan vi ha dem till? Och en ovärdig fråga för förstås ovärdiga svar, pizza kebab, vad är de bra på? skojig musik exotiska folkfester, fotboll vad kan, vad kan de göra för oss? berika vårt land, arbeta märker ni inte att redan här har någonting hänt med språket. Begreppen slirar och därmed tankarna. När partiet vars namnet anagram på Eva regerar demoniskt hävdar att den omfattande invandringen fört med sig sociala problem i form av utanförskap gruppmotsättningar och kriminalitet samt stora ekonomiska kostnader som ofrånkomligen haft en negativ inverkan på svensk ekonomi. Mm, när de hävdar det så gör kritikerna ett kardinalfel när de svarar nej, de kostar inte, de berikar eftersom de därmed upprepar exakt samma grundläggande tankefel nämligen att den andra är någon vars existensberättigande enbart kan mätas i termer av vad den kan ge och inte, som är fallet med alla andra fria individer i termer av hennes okränkbara människovärde oavsett hur mycket hon kan bidra. Det knackar på din dörr och plötsligt står du ansikte mot ansikte med den andra du kanske kan konstatera en skada, ett sår, ett trauma, granatschock eller krigsnevros, förföljelse eller tortyr. Du ser ditt ansikte, det sårbarhet och nakenhet och du säger hej, vad kan du tillföra, pizza eller fotboll? Det är att jag vet. Men jag vill härmed understryka hur långt vi kommit från Levinas beskrivning där... Och nu citerar jag en litteraturvetare som heter Mona Vincent Där jaget knäfaller inför den andres ansikte Inför hans hennes radikala annorlundahet Och erkänner sig som en ansvarig Som en delaktig av den ontologiska skuld Var sista instans en garant för att Grymhetens och förintandets handlingar inte ska upprepas Skulden är minnets skugga Utan skuld och utan minne kan allt ske på nytt Allt kan upprepas i skuldlöshetens och glömskans obefläckade landskap den svåra friheten är alltså inte att vara dömd till frihet utan att vara ansvarig för de andras frihet. Slutsitat. Enligt riktlinjerna för partiet vars namn namnet anagram på motverkade inre gaser ska de kulturyttringar befrämjas vars syfte att glädja för sköna och skapa gemenskap. Fin tanke. Det finns kulturyttringar vars främsta syfte är att glädja, för försköna och skapa gemenskap Men det finns också kulturyttringar som undersöker vad det är att vara en människa Den brittiske filosofen Simon Critchley formulerade så här Utan en relation till trauma, eller åtminstone en relation till det som fördrar, kallar, påbjuder, uppfordrar, avbryter eller besvärar subjektet Skulle det inte finnas någon etik utan någon relation till det som uppfordrar och utmanar subjektet. En fordran som erfars som en relation till något gott. På ett sätt som överskrider lustprincipen samt varje löfte om lycka så skulle det inte finnas någon etik. Ingen demokrati utan dödsdriften. Slutcitat. Det finns kulturritningar vars främsta syfte är att glädja, försköna och skapa gemenskap. Men det finns också kulturritningar som vill ta ansvar Ansvar är ett ord som fortfarande betyder någonting för mig, för många andra Men det är ett ord i nöd Som behöver hjälp Hur? Ska vi ställa frågan Vad kan du göra för mig? Nej, snarare Om vi blir berörda av detta ords undergång Så skulle jag vilja konstatera två saker För det första Språket är performativt Vilket den betydelseförskjutning av ordet ansvar som partiet vars namnet anagram på redigera korvens tema med oönskad tydlighet visar. Och för det andra, om språket är performativt så har jag ett ansvar. Till exempel att vägra svara när idiotin kallar och istället formulera egna frågor och egna svar genom en konstnärlig praktik. Som till exempel med föreläsning vill visa hur ordet ansvar står och balanserar över en semantisk avgrund. En etik grundar sig i konsten, i samhället, på relationen mellan mig och den andra. Jag får aldrig begå misstaget att tro att jag till fullo kan omfatta och förstå den andra. Lika lite som jag vet varför jag är här, vet jag varför den andra är här. Lika lite som jag vet vad som är meningen med mitt liv. Lika lite vet jag vad som är meningen med hennes. Och lika väl som jag vet att meningen med mig inte är reducerbar till den nytta som jag delger samhället- Lika omöjligt är det att reducera henne till ren samhällsnytta. Levinas insisterar på att det är just icke-begripligheten hos den andres annorlundahet, Den gräns där förståelsen inte längre ett redskap utan bara ett hinder. Att det är där etiken börjar. Men förutsättningen för att överhuvudtaget acceptera denna icke Den andres oändliga alteritet. Alltså, det vill säga... Det kommer antagligen aldrig att bli något samförstånd här. Vi kommer aldrig att förstå varandra. Du kommer aldrig att bli som jag. Förutsättningen för att förmås acceptera den andres totala oassimilerbarhet är för det första vetskapen om din egen sårbarhet och för det andra det ogripbara beviset på att även du hyser en främling i dig. Detta enda att du aldrig någonsin kommer att kunna se ditt eget ansikte. Blicken kan omfatta nästan hela ens kropp. Händer, fötter, men ansiktet, det finns ju speglar, säger du, det finns fotografier. Men någonstans vet du, lika väl som jag, att det inte är samma sak. Denna del som alla andra ser och vilken de identifierar så som du, förblir helt dold för dig själv. Det som främling som människan blir sin egen. Och det som är eget hos subjektet är dess expropriering genom den andra vi granskade meteorer krigade som veteraner krigade emot värserna Medietokeriernas arv vemodigt renare saker egendomar svar etiker veneriska metadroger varigenom edra sekret Genomdrev Ikeas arter Vem signerade kroater Vitarmade negrers eko Riksdagen vare emot er Dagsverken emot aryer. Dagsverken om Eritrea Ser omedvetna krigare Ser dogmen kreativare Ser moget arkiverande Ser kadavergeometrin, rasera etik genomdrev. Vitare egendomar sker, omgiven er kastrerade, genomdriva era sekter, dramatiken vore seger. Emigranters ekade rov, integreras amok vrede.